Esker milea intzagieta eta sari arte ondoko minutetan pilotaz ariko gira. Zurekin, Kristof Egi egunon. Bai Kristof egun Egi beraz federakuntzako eskuskako eh, erren dut antolatzaile edo arduradun berriazira. Federakuntzak eh, izan baitira federakuntzan haute eskundeak. Eh, baita ere iparaldeko batzordean biska bat ere. Eh, lehenik, Kristof, zurekin eh, ekipa berriaz hartu zizte federakuntzan hor, eskuska. Eh, nor dira ekipa horretan? Ebe... Amar gira hor eta eskolerri eta landesetatik gira, eskolerri kaxik uh, orotik eta bada beraz uh, Jone Muzkiarditz Iri Charikoa, San Parasu Itxasuaara, Manu Etsemendi Azpandara, Peio Beaztegi Xemperekoa, Jean-Michel Gorostiak Donibane Garazikoa, Michel Hatser Maulekoa, Gero Baditugu Bilandes Tarak, Christof Lafite eta Loran Gaion. Eta gero ni eta bada ere uh, usu jordena, uh, Stefan Saint Laurent, de la Comision Sportive dena. Bera, kiroloroko arduraduna da. Bon, eh, gazteak ainit zikusten dut? Pascal Arotzaren eduag eskuitari eta jogusiak joanak beraz? Bai, uh, astapenean bertziren uh, gurekin eta azken bementoanako ez dute uh, nahi ukanen, beraz... Uh, Aize berri bat ere? Ba, ba, ba, ba, eta denak uh, pilotan uh, barnean gira, so meitzu uh, bat ašun batzuko prezidenta Eta beraz, uh, pilota maite dugu eta nahi dugu, piskabat, uh, beste zerbait ekarri. Ai, kusen da, izan ezaguna geienak eta ize izaberi bat, eskuskaren beraz, berezkoak e, eta amatorrak e, kudeatuko dituzue. Frantiako sapeketen zait, gutienez. E, zer izanen da, lau urten da korsizte, gutienez, zein dira zuen lan ardatzak, zer nahi duzu egin? Be nahi dugu uh, bizpairu gauza egin, uh, koleen gauza kuairanduzun bezala uh, amatur okupatu eta gero uh, berezkuetaz ere, beraz hortakoz uh, segituko dugu uh, mail guziak. Gero uh, nahi ginuke ginoke uh, beha formakuntzahoi uh, piskabat uh, segitu eta piskabat azkartu, Hala, gazteak ari dira txipitik pilotan, eta nahi ditugu piskabat gauza batzu askartu. Justuki, Kristof, mostan zaituz eta formakuntza importanta da. Formakuntzan zer bada gaur egun, eta zer nahi duzu egin? Be, zer baden, bada formakuntza asten duzularik, bada komitetan, eh, eskoleriko komitetan, badira dira txapelgo batzu eta biziki interesantak, Mintegiak deitzen direnak, beh, hortan uh, mail guzietan uh, chartzen dira. Hortzea denekoak chartzen dira? Hamar etatik eta hamar sei urte arte, apapres. Situ etaik eta kadet arte. Eta hori bizkin interasanta inter inter dira. Gero uh, bada um, sporetud bat uh, bayonan eta hori nahi dugu piskabat askartu. Eskolan direnak, oai kolizuan esartzen direnak. E, oiek, Barakato, Gustaf, oiek zeh adinekoak dira? Ama bost, ama sa hor. E, Eta hor, ari gira, eskuzka, baina modalizate guzietaz, ari gira, baina zutok begiratzen duzu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero uh, lan hori ikoaginen da denentzat. Eta hori bada, eskuzka, bai bada, ko, ko baionan, me dira ere beste kolizu ebatzu, uh, Duna Pauleon eta Maulen eta, eta D-Sekzion Sportia. Eta horiek ere, konei dugu bat suegin. Eta pusatu hau horiek be, eskola horietan txartzia eta pilota segitzia. Hor, entrenamendoak zen ituzte. Iadanik, bon, ja, amabos eta amasei amazazpi urte ituzte. Um, senioretatik urbildira... Gerorako orako, bada zagbait ere, ahondiak Aundi, zango direlarik, akotzen artean? Eta gero, uh, bada jazz sortua, zantro uh, de formazio uh, bat azparnen, eta, eta hori nahi dugu azkartu pixka bat. Uh, aurten uh, bakarrik uh, ogoi oita bat eta oita bi urte koaxiren, eta nahi dugu pixka bat gaztetu eta, eta azkartu, beraz uh, emezor, uh, emeretzi eta oita iru urte artean, eko egirendugu kuedo den urtean. Kristof Egi, zehaz dasun bat uh, azparniko uh, formakuntza zen joaz, federa kuntzak udeatzen du, lauak sporekin, eta eskupilotak parte hartzen du, ere? Ez, hor, uh, federa zuiak du eta lauak sporekin lan. Beste lan hartaz bat, uste dut, liga profesional bat nahi duzula plantan eman? Be Hori eserriko dugu, elduden urtarrileti uh, goiti, Beraz, uh, Liga Profesionala, ez da, denek pentsaten duten bezala, uh, Liga Bat Profesionaliki hartzeko. Ez dira pilotariak oztaz bizi, eh? adoz gira? Ez, hori ez. Gero, guretzat importanta da ez hartzia, uh, gauzak pixka bat simpleki izanen dira gero. Beraz, ez hariko ditugu bizpairu gauza astapenean, gure txapelgoa, gure bruzkako txapelgoa, binazkako txapelgoa eta bainoko masterak. Eta gero, ikusiko dugu, posiblia denez, beste gauza bat zu, piskabat, barnean ez hartzia. Ma, unertzen mali madut, Liga Profesional hori da, zirkuitua piskabat kudeatzeko. Gaurregun zirkuitu gehiena, berezkoena, eh? eskupilotak kudeatzen du, eskupilotarekin mintzatu zizte? Ba, ba, komintzatu gira, Aztapenako nahi ginuen pixka bat elgarrekin sartu liga profesional hortan, pentsu dut e egun ez dela posible izanen, beraz nahi dugu bere zikiko berekin kolanian haizan, beraz guk eginen dugu uh, gure lana, eta gero, badugu lan bat behar ba, elgarrekin eko egin beharra, da uh, amatur eta berezkoen artian uh, piskabat joko denbora Eman kodokolariek, pixka bat, uh, beren artian artzeko eta guk azken finean hautatzeko uh, nor diren amatuak goiti joiten direnak eta berezkoak zoin diren behitit jitenalko. Joztuki hori da ondoko kaldera, goiti joaitea ja, eta beiti joaitea nola eginen da komisio batek uh, erabakiko du beti? Ba, federazionako komisoak, baina uh, nahi ginuke pixka bat uh, joko lariek uh, elgarren artean ez partida baten ondotik uh, zerbait autatu, baina... Ez kamporak eta batko? Ez, ez, nahi ginoke, uh, zerbait uh, muntatu uh, lau hira posible ba, barima da, uh, amar bat partida elgarren artean egitza eta gero zerbait eautatzea. Nahi dueran ere, berezkoak jausten alko dituzuela amatorretarat? Bai ginzu? gure gure proiektuan hori da sararttu uh, girerarik bat ziren lau berezkoak egun badira bakearrik hogeita bi eta pentsatzen dugu hogeiekkila uh, haskider eta gero uh, atik hamar uh, bat amaatu behar dira no, pixko batko na hasiz behar dira sasoi baten ekoa egiteke escupilotarekin beraz hoiek ez dira dos moments sur l'an egiteko qui eh? l'an éguité l'an éguité bai bai, bai arais elle se couvert de quel elgarikine aisan mais liga professionnel or orthane est toute Zurekin finitzeko, Christof Egi, joan den hastean aurkeztu duzue berezkoen binakako xapelketa, moa ara, episkabat buruz burukako formula behedinarekin, horrek segituko du maiatzaren behatzi arte. Amaturak ahatik, uh, geldituak dira, eh, argunt? Ba, ba, geldituak dira, xalbu, zantro uh, de formazio horiek, bestenez denak uh, etxengira, eta beraz uh, neguko xapelgoak be bukatiak dira, guai, ez dugu finituko, Hori zinez kodomaiada, eta, eta behi izasiko gira, behi kodazko txapelgoekin, eta araiz maiatzean edo ekeinean zerbait eko iateratuko da. Pasa lasoan? Bai, bai. Baduzue informazio horik egiten alko dela edo zerbait, edo zure ustez haritzira? Hena ustezaren iz, entzuten dugu, lau bostila hastez hor, pixka bat argituko direla, araiz, Eta gero uh, argitzen delarik behasiko gira entrenatzen eta gero behar dugu hilabete bat, zerbait konbuntatzeko eta, eta txapelgoak uh, behiz asteko. Me kamponari gira normalki uh, ahizio izanen da. Jatzen duz behar asteko denaka? ha? Ba, ba, ba. Uh, yeah. Beldur gira haur hainitz galtzia eta entrenatzaile hainitz ere galtzia, beraz... Uh, Shantza bat badugu pilotan uh, bitx apelgo baitira eta urtia ez dela finien, hono, eta bederen uh, uda eginen dugu. Kistof egi, gurekin izaniko izuntan eta ondoko eguna karte. Zuri, Aio.